І Ліля сказала, що очі в нього такі, як ця вода. Мамонько хотів був запитати, чи таке ж, каже вона й капітану. Та змовчав. Нащо? Її припухлі вуста ніби просили поцілунку. Мамонько не забарився. А як дізнається капітан? Прошепотіла Ліля. Не дізнається, якщо не скажеш. А не скажу, що й треба було довести. Штабіс мамонько і без кодової таблиці одразу розшифрував лілину душу. Обхопивши її стан, притискував до скелі. А за крок у бік вода, та Ліля й не збиралась спручатись. Не бійся, шепотів. Капітан, сама ж знаєш, поїхав у місто. А капітан раптом повернувся. Могрім з цього ясного лепневого неба прогримів голос Кротова. Мамонька ніби шпигунула електричним струмом, миттю випустив з обіймів Лілю, обернувся і побачив свого суперника з чотирма зірочками на погонах і з перекошеним від болю й гнів обличчям. Більше нічого не сказав Кротов. Не знаходив слів, хоч ті слова розпирали йому груди. Дихав Кротов важко, як засапаний кінь. Капітан вихопив з кобури пістолет. Дівчина заніміла, а мамонька впав на коліна. «Не вбивайте, вона сама до мене, сама клянусь!» Зараз мамоньку соромно за ті слова. Треба було б з презирством глянути на капітана і сказати «Стріляй, якщо хочеш потрапити під трибунал через оцю шлюшку!» А то було б по-мужському. Однак такі думки приходять, на жаль, з часом і ще й на відстані. Багато є людей розумних заднім числом. Тож у хвилину, коли Кротов вихопив пістолет, він упав навколішки і благав, «Ми ж були ніби друзями, я ж тобі подарував пауль буре! вбивай, ввід пам'ятатиму доброту твою, віддячу!» Ліля Ще стояла, ніби приголомшена, а потім побігла геть. Нарешті голос у Кротова прорізався. «Смієш говорити про дружбу?» Кротов сховав пістолет. На душі у мамонька відлягло. «Вибачте, товаришу капітан!» нагнув голову. Та молитва не допомогла. Егоїст Кротов не пробачив і списав мамонька у запасний полк. Відтоді капітан Кротов став найлютішим ворогом для старшого лейтенанта. І якби волею долі кротов опинився в окопі з мамоньком віч на віч, останній би не втратив миті, щоб пустити ревнивцеві кулю в потилицю чи в спину. Хлопці, з окремої частини писали, що капітан Кротов таки. Одружився з Лілею. Кому війна, а кому ще й жіночка під боком у фінському будиночку? У капітана і маленька квартирка у будиночку, і особиста землянка в чотири накати, де не страшна навіть бомба. Спробував би той Кротов в Синявинських окопах. А так би прикинутися, що вбитий. Нехай підіймаються в атаку всі інші. А я хочу з капітаном Кротовим розрахуватись. Тільки вийти з цього пекла. Чому не пішов до військового училища ще в 42-му? Сказали, що 24 роки. Переросток для першого курсу. А насправді нещо мені те училище коли у частині можна жити і служити до самого кінця війни та ще з капітаном, з яким душа в душу. Мамонько подарував капітанові навіть срібний годинник Пауль Буре